قال ان مع الوثقى من شرور من يهده الله وكعله المهتد ومن يضل فاولئك هم الخاسرون واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أما بعد فإن أصلف الكلام الله تعالى وخير الهدي هديو محمد صلى الله عليه وسلم وشرر المور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نفسه نفسه وشلو ثقائيه باب جامع باب جامع باب جامع حديث بكتادة إبريد ربعي على سارة حديث تهيئة المسجدة سترى ثقائيه أدربوك حديثة وكمي كاجعوتر عن زيد بن أركم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوم لله قانتين فأمرنا بالسقوط ونحينا عن الكلام كاجعوتر وزيد بن أركم رضي الله عنه داركو ميسمو بريجل ونمازو Jedan od naspi razgovarao sa svojim bratom do sebe u safu, sve dok nije uzvišeni Allah objavio, Okumunin nahi qanitin, i pred Allahom ponizno stojite, pa nam je naneđeno da šutimo, a zabranjeno da pričamo. Zajid ibn Arkam, ovo je njegov prvi hadis u ovome dijelu, je poznati ashab ensarija khazrajija oko njegovog nadimka postoji više mišljenja najpoznatije je da je mu nadima kebo amr došao je u kufu tu je sebi napravio kuću i tu je živio prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme 70 hadisa 734 hadisa četiri hadisa prenosi Buhari i Muslim dva prenosi Buhari a koji ne prenosi Muslim a šest prenosi Muslim koje ne prenosi Buhari ogleda prenose mnogi Između ostalih, Enes ibnu Malik, Ashab, zato što je on štaf od mlađih Ashaba, skupina Ashaba, oni je Ibnu ta generacija, oni je znači mlađi Ashabi i prenosi skupina velikih Tavina od njega Hadise. Umro je u Kufi 1868. godine. Kaže Kuna na tekele Muvisara, mi smo pričali u namazu, pričali smo u namazu. Ovaj, ove riječi pričali smo u namazu imaju propis namaza, odnosno propis hadisa koji je a, vezan za poslanika, salosarom. Ili u redu, pričali smo u namazu. Jer je nakon toga rečeno, dok nije objavljeno. Pa to se desilo šta u vrijeme? Poslanika, salallahu arsarom, znači se, desio se ovaj događaj. Pa im je naredjeno, znači, da šute ja zabrinjeno da pričaju. Pa je ovaj ajac, znači Dokinuo taj propis I ovo je jedan od načina Koji mu lama dokazuje da je određena stvar Derogirana Jedan od načina Da kaže ashab Bilo je tako i tako pa je šta Hukmi ili propis promijenjen u to i to To je znači jedan od načina dokazivanja Da je nešto derogirano Za razliku kada ashab kaže To je derogirano jer to veže se za poslanika I je li to mora biti derogirano A ashab kaže da je derogirano U čemu je razgledan dva slučaja? Ko ću mi kazati? Ili ja nisam dobro pojasnio, ili vi niste razumijeni, ili se ne razumijemo. Šta je jedno od troje? Naka bude da ja nisam pojasnio, pojasniću ponovo. Ashab kaže, bilo je tako i tako, pa je onda došao propis tako i tako, derogirao u ga u redu. To je prvi slučaj. A drugim slučajem Asab kaže, derogirano je. Kažemo, prvi slučaj je validan, a drugi slučaj ne mora znači da je validan. Kakva je razloga? Je... Je prvi, znači, ovaj, ovaj prvi slučaj, ovaj Asaf zna ova dva dokada, zna kada je ovaj, ovaj ne, hadis ne, i taj popis kada je, kad je, kad je, kad je bio ulovažeći i kada je dorečen. Dobro, a u drugom slučaju? A u drugom slučaju, ovaj, ovaj sam zna vjerovat, on, odaj to dobro, ne zna je... Znači u prvom slučaju kada je rekao on, bilo je tako i tako, pa je došlo tako i tako, on ti spominje vrijeme kada je došao jedan prvo, je došao... Ovaj, eh, eh, Derogirani, de, de pa je došao eh, eh, onaj što ga derogira, derogirujući Luredu. Znači, derogiran je propis bio prvo, pa, ga, pa je onda do, došao argument koji ga je derogirao. Pa ti govori kada je bio jedan propis, kada je bio drugi. Jer mora argument koji derogira, prethodni propis, mora doći šta nakon njega, Luredu. Dok u drugom slučaju kaže, to je derogirano. To može biti čtiha do njega što ne mora znaši da je šta. Lijefero nije ne zna argumenta kada je koji bio možda sad misle da je derogirano a možda nije. A u prvom slučaju znači tačno govori jedan je propis, u prvo vrijeme i slama bilo ovako pa je došlo ovako. Više to je to jegović stihada. Ne, to je vezano za argumente. Dokonka da kaže to je derogirano radi se o čemu? O Ovo je stihadu. je kod bitno kod vaganja argumentata. Ose ima svoju znači težinu pri vaganju, imaš dvije skupine argumentata i prijednom imaš jednom pri imaš jasnoćo derogacija pri drugom nemaš. I to znači, to, to to daje težinu, znači, prilikom određivanja, jeli, preferirajuće mišljenje. Dobro. U ovom hadisu je dokaz da je, da, je su, da je zabranjeno pričati, da je zabrana došla u Medini. Da je zabranja pričanja i razgora došla u Medini. Zato što je Zeid ibn Arkam Medini. Zato što je medeni. Pa su oni pričali u namazu. Dok to nije zabranio poslanik. No, međutim, došlo je od Ibnu Mesogu, da u vjerovostom je predaj kod Buhari kod muslima, kaže, mi smo selamili poslanika sa oslame u namazu, kad smo bili u Mekke. Pa kad smo se vratili iz Habeše, poselamili smo ga, pa nam nije htio odgovoriti. Pa smo se pitali šta je, pa sam pitao poslanika sa oslame nakon namaza, pa je rekao, Allah mijenja ono što želi i došla je izmjena da ne može se pričati u namazu. Riječi hafilu ales salavat, pazite na namaze, ovaj ajet je po konsensu suleme objavljeno medijinu. No međutim, Ibnu Mesaud kaže, kada smo bili u Habeši pa se vratili, tada je došla zabrana. Jel Kada su bili u Habeši? Prvo vrijeme islama, jel tako? Pa kada su se vratili nazad, kaže, čuli smo ovaj, došla je ta, došla je ta, zabrana kada se vratila je od Neđaši. A njihov povratak od Neđaši je bio u Meku. Pa imamo sad šta jednu nesnoću. Je li zabrana došla u Meku ili došla u Medinu? Hadis Ibr-Mesoga ukazuje da je došla u Meku, a Hadis Zejda i Numerkama i objava Ajeto kazuje da je zabrana došla gdje u Medini Medinu. Ove riječi felemmaradžana, fe kadimna i kada smo se vratili, ulema se je razišla znači šta one znače. Pa kaže Kadija Ebu Taiba Tabari I drugi, zabrana pričanja je bila u Meki. Zabrana je došla u Meki. A za hadis, ka Zejda i kaže, nije do njega došla zabrana. On nije znao za zabranu. To je bilo u Meki, a on nije u Mediništa znao za zabranu. Pa je došao prvo propis, pa je onda došao šta? Ajet. Pazite, dobro. U Meki je došla zabrana da se priča po ovome mišljenju. Evo taj tar, taberija. Došla je zabrana se priča u Meki, u namazu. Ali je ajet koji govori o tome je došao gdje u Medini. Iako je protposlanik, sam sam je bilo, objavljen propis. No, međutim, ajet koji to zabranio je došao nekada kasnije. U redu. To je jedno, jeli, mišljenje. Dugo je mišljenje da je došao u Mekki i da je jači hadis Ibn Mesauda zato što su riječi Ibn Mesauda došle od koga? Od poslanika, sam, sam. A riječi Zede Ibn R. kama su od poslanika, sam, sam Nije, kaže on. Naređeno nam je, a pričali smo u namazu, pa dok nije objavljeno, pa nam je zabranjeno, nije spomenuto jasno šta da je došlo od poslanika sa Pa kaže ono što je jasno da je mu se prednosta do njih što nije jasno. I ova oba mišljenja je slaba. Nijedno od ova domišlja nije jako. Najjače je mišljenje da je zabrana došla u Medini. Da je zabrana priče je došla gdje? Gdje U Medini. U Medini da je došla zabrana razgovora u namazu. Kako? Hakem bileži u Da je skupina ashaba da su otišli, od Ibn Mesovu da kaže otišli smo u Habešu, poslano je poslanik sallallahu alaihi u sallam. Pa se u Meku se vratilo, znači oni kada su se vraćali iz Habeše, oni su se vratili u Medinu, znači njihov povratak je bio u Medinu. Vratilo se 33 čovjeka u Meku, sedam je, dvoj, dvojica su ostala znači u Meki, a... Umrjela su, neki, ne, neki, neki su zaustavi, nisu mogli izaći, a 24. su odšli u Medinu da učine, da učine, da, da, da pristuju bedru. Pa je povrat, kaže, Siblim Saud je požurio da dođe u Medinu da je učestvo na bedru. Pa ispravno znači da je zabrana došla gdje? U u Medini. Da je zabrana došla znači u Medini, a nije došla. I na takav način ćemo pomir ova argumenta. Jer uprotivnom moramo odbaciti jedan od dva dokaza. A ispravno je da je Zabrana, znači priče došla u Medin. I tako je Imam Al-Katabi pomirio jelove argumente i došao je hadis kod Imama Nesajije o kome se govori spoljaš i začinje hadisa jeste da je inječibni zaide mjarkama i hadis ibn Mesud da se da se govori znači o Medini, da se govori o Medini. Ukumulillah qanitin i pred Allahom ponižastoite. I pred Allahom ponizno stojite. Ovo kunut kada se kaže misli se pa, misli se na pokornost. Ili se misli na skrušenost, znači na mirno, pokorno stojanje ispred Allaha te baraka od tela, odnosno u namazu. Uzvišen je Allah kaže, inne Ibrahime kene ummetem. Ibrahim je bio ummet. Inne Ibrahime kene ummetem kaniten lillah. Ibrahime je bio ummet. Što znači ummet? Znači bio je uzor. Ne znači ummet ovdje da je bio ummet narod, sa ovdje. Nego misli se da je bio uzor čovjeku koga se ljudi ugledaju, kaniten pokoran Allahu, koji je bio, imao je, jeli, pat bio je pokoran stvoritelj ljuda barake, hotelu. i došao je kod Ibnu hibana Hibbana, kod Ibnu se vidjelo hudvija da je poslanisao, sam rekao, svaka riječ koja je došla u Kur'anu i u njoj znak piše kanete, da je to pokornost. No, međutim ovaj hadis je munka. Može biti od đečija rashaba ili nekoga ko je mimo as uh, ashaba, došao generacija, jeli? ali nije nikako nisu riječ osnovnika sallallahu alejhi ve sellem. Neka ulema ovim dokazuje da se ovo, da se ovaj hadis odnosi na, na kunut, na sabahu, pa se zato kažu da je srednji namaz, jel, hafi vel wa salavati ve salatil wusta wukumu lillahi Pačuvajte namaze Pazite na namaze i posebno srednji namaz kaju da srednji namaz šta? Saba. A imamo mišljenje da je srednji namaz i Sabah i podne po i kindija akşam, i akšemijacija. Znači imamo po pitanju srednji namaz da su svi to namaze. Imaju različne znači mišljenja. Navod da im ufesiru svojim higama. Alla. Ali isprano vallahu te'alam da je namaz srednji namaz da to šta? Kindija. Da je to kindija. Neki učinjaci kaju da ovdje kunu da je to namaz. Emman huve qanitun anaa el-layl. Zar je takav kao onaj koji je u noćnim satima u molitvi, koji je u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi? Pa da se misli na čovjeka koji klanja. Kaže imamo el Kurtubi, u svojim ili mufhima, to je komentar muslimog sahiha, kaže da riječ kunut može značiti pokornost, može značiti šutnju, može značiti dubostojanje u namazu, može značiti skrušenost, dovu, a, a, sjedočenje, obodijeta, robovanja, ihlas. Da, znači, ta riječ ima To znači. Takav je brač arapski jezik. Arapski jezik je znači more po tome pitanje. Jedna riječ, znači, označava, ima značenja, znači, da moraš tačno odabrati određeno značin značenje koje je cidano na tom mjestu. Kada sam jedne prilike pisao, kada mi je profesor zadao da pišem rad literarni, značenje je riječ din, din, vjera. Što ta riječ znači? Našao sam u jezicima, u riječnicima u arapskoj jezika preko 50 značenja. Riječ din. Što znači? 50 različnih značenja. Din može značiti pokornost, a din može značiti nepokornost. U arapskom jeziku. I ostalih značenja, to je ono što sam ja našao, vjerojatno, ovaj, da, da ima toga možda još. Koja je, koje je značenje ciljano kada se spominu? I zato onda vidite, vraću da je zilaženje među lemom precizna stvar i da u to ne treba ulaziti, znači onaj ko nije, savladao, bar dio toga, jer može se, znači, lahko izgubiti, zato što je olemah, ovaj, svatala, znači određene stvari, na način koje nisu do, do, dokućile određenim ljudima. U osnovi, kunut znači, u osnovi znači kun, kontinuitet u, u načemu. Kaže se u hadisu, koga breži Bukhara je muslim, kaže, kaneta Rasulullah, s.a.v. jedu o šahre na ala kabajle min al Arab. Poslanike, s.a.v. mjesec dana činio kunut Dobio je protiv šta? Arapski plamena. Nije se dana činilo šta u kontinuitetu stalo. To je to kanete. Stalo je to znači činio Dovio je protiv šta? Protiv njih. A ovdje u ayetu kako se spomnje najpreče da bude šutja i da bude skrušenost, eli najpreče to najpreče to znači. Rijecja s u komentaru a ayeta ne moraju značiti da je to komentar postavi ko sam sam. Al ashab komentari she ait. Možemo li kazati to što Asab rekao to se veže za poslanika sam sam? Za razliku to ne možemo kazati. Za razliku to kad kaže povod objave, a je ta je šta? To i to. Tada je značenje jače, decidnije. Na no, međutim ne mora ni tada znači šta 100%. Jer može i tu Asab i istihada je određenje a je ta objavljen povodom šta određeno to će, a ne mora biti Iako je jače nego kada se kaže jeli, samo kada Ashab tefsiri ajet, pa nam je naređeno da šutimo i zabranjeno da pričamo naređeno nam je u braću kod Hadisa ima pravilo kada Ashab kaže naređeno nam je ili zabranjeno nam je misli se da je naredbodavac u ome slučaju bio poslanik sa osnovim ili zabranio naređeno nam je tako i tako zabranjeno nam je to i to izrazi ta većina džumhur, u leme kažu da da, da je to da ima propis šta? Hadisa. kada je zabranjeno nam ono je, znači zabranio je poslanicu. Neka ulema kaže nije može zabraniti tebu Bekri, Omar u hilafetu i tako dalje, ispravno je da, da se to odnosi na to hadis poslanika, sallallahu alaihi wa, wa sallam. U ome hadisu je dokaz da je zabranjeno priče namazu. Pa ko bude pričao o namazu? Znači u lema je složna da to izabrani, ako Čo li to čini namjerno ako zna propis? Jer ako zna propis. Sećate se Hadis Muhameda bil Hakema kada je on namazu, šta? Asr pkihnuo pa rekao mi rahmetullahi. Pa su kaže počeo udarati sa svojim dlanovima o stegna i sve kitunani kaže ušutkavaju šutkavaju A on je znao propis. Pa da je poslanik za namaz da naučio kaže in hadisana la yasluhu fi ashimi min kelamin nas. Ovo je namaz i nije dozorljeno pričati ništa o namazu. Nijem vam ovaj tekbiru, tek spih, vajte, spihom ovaj raditi u Korana. A nije mu rekao šta? Ponovim namazom. Znači, je nije znao šta, propis. Pa ko znači namjerno priča, zna, znači propis, zna propis, ne priča za korist namaza. A nije za korist, kako, na primjer? Šta znači korist namaza? Imam ustavo na ovaj. Poslije, na primjer, četvrtog rekiata, trebao da sjednje on ustavo ustali svi, on subhanola ustao, sjedne, drugi tamo ni vidio da on sjeviće, subhanola, on opet ustane, ovaj subhanola, sjedne, ni, nikada, ne, ne zna sad šta je, jeli? zbunio se i jedan iz prvog safa kaže sjedni četvrti je rekat. Jeli su li te riječi za korist namaza? Ako nije vezano za korist šta? Namaza. Ako nije vezano za opću korist i da se neko spasi, Na Naprimjer, ide slijepac i došao, a, mi klanjamo na poljani i dole je strmina nekakva. I slijepac ide, tapa, tapa, i treba sad da se strovali niz. I sada mi, sida, kako slijepac znam da, da kaže neko, stani gdje si. Ili strmina je, ili slično progovori da neko ga spasi. Ili slično tome, ko uradi, a nije nešto vezano sa ovima, ovim razlozima, takav je počinio, znači, izabranjenu stvari i tomu kvari I to mu kvari namaz. Na no, međutim kažu ima mi četiri pravne škole a koje to pričanje zbog koji zbog namaza opet je pokvareo namaz. Kome? Ono koji progovori kao čovjek koji čini teblig koji prenosi u namazu. Imam kaže sami Allahu men hamile ukaze Rabbana wa Kao što je je u haremima je tako. Ono me što prenosi je namaz pokvareo kod neke uleme. Nije sim ljudima Nekodopak, on nema potrebe da se prenosi, a najmanje ima potrebe da se prenosi u Mekiju Medini, jer u Medini je najsavremenije ozlučenje na svijetu, u Medinskoj džami, znači nema nigdje na, na svijetu ozlučenja kao u Medinskoj džami. Oni imaju tri napajanja strujom. I kada prestane jedno, kada nestane, drugo se uključiva, ne smije se osjetiti ovako, ni udar, onaj sit, ništa. Ne može, drugo nestane, treće se uključi. Najsavremeni razlas imaju i opet ovaj vam prenosi iza imama. Što nema sumnje da je, to, da je to pogrešno. Da je to pogrešno. Dok kaže imam leuzaji i neki sredbenic malikijsko mezeva da to ne kvari namaz. Čovjek koji zaboravi kod šatije i kod džumura to ne kvari namaz, osim ako dugo priča. Kojeg čovjek zaboravi i rekao u namazu stoji, jel svala on kasniće. U namazu ima braće belaja. Ljudi u namazu pišu SMS poruke. Sva svašta sva ljudi rade. radi. Znači, ljudi se igraju u namazu. Znači, na, Možete tamo na internetu, ima, ima i znači, bisera. Da ne znam jeli bi, jel bi plako ili bi snio. Znači kako se ljudi ponašaju i kako klanio. Ovaj. Uglavnom, Ebu Hanife i Kufiski učenici kažu kvari ništa. Samo nisi progovorio. Zaboravio ili ne zaboravio, idi ti živio iz početka pa ponovi svoj namaz. Ovdje se kaže, naređeno nam je da šutimo. Znači, zabranjeno je da pričamo. Dobro, sve mimo priče, da li hadis ukazuje na zabranu svega što je mimo priča? Da li zabranu puhanja u namazu? Uff. Ili na nakašljava se čovjek. I li ukazuje hadis na zabranu na kašljavanja i puhanja? Ne ukazuje, ukazuje na zabranu priče. Dokazivati ovim hadisom da je zabranjeno puhati u namazu ili se nakašljavati slično, nije dokazivanje potpuno. Dokazivanje knjama je u Dokazivanje krnjavo, jer, jer ne ulazi u propisari, ne možeš kadaći čovjek koji je puhnuo, kaže, stani tu nemoj da pričaš, nemoj progovoriti riječ. I on puhne, je li to pričanje? Nije to, znači, ne, je kašlje? Nije to, znači, ovaj pričanje nije u jeziku, ni u terminologiji. Kaže Švintar te din, a došlo je u vjeru dosta na mali je poslanico, ali sad vam je puhao u namazu u sufu. Jel, kada je bio pomračenje, na seđbi. Tako je došlo u hadisu kod Nesajje. No, međutim, ovaj hadis je došao od Rivajeta Apa ibn Saiba. Apa ibn Saib, on je pod kraj života pobrkao. Poremetio. Šta? Pamćenje mu se poremetilo. I onda kada prenosi, gleda se šta? Aha, kako znamo u kom je vremen prenosio? Prije toga gleda se ko prenosio od njega. Materavija pobrkao, no međutim kaže ti, onaj prenosi od njega, ja sve što ti prenosim od njega prenosim ti prije nego što je pobrkao. Posle toga nisam od njega uzimao hadise. A ovdje hadis prenosi šobe. Šobe prenosi od Atai ibn Saiba. Pa je prenio ga prije, znači, nego što je pobrkao. Desetu, ili koristio deseta koja u menamazu, jeste da neki sučenjaci kazali da... Naredba za određenu stvar ne ukazuje da je suprotno njoj zabranjeno. Naredba za određenu stvar ne ukazuje da je suprotno njoj zabranjeno. Imam neko da može oko jasniti. Kada ti kažem sjedni, da li to znači da ti je zabranjeno da ustaneš? Neka Olema kaže, kada ti kažem na primjer sjedni, da li je zabranjeno da ustaneš? Iz ovoga hadisa kažu, Naredba da sjedneš ne znači da ti je zabranjeno da, šta? Ustaneš. Jer ustanje suprotno čemu? Nego je naredba da sjedneš, ali nema zabrane, nego je trenutna naredba, šta da? Kako? Poslanik je sam ovdje, kaže Asab, kaže, naredjeno nam je da šutimo, a zabranjeno da pričamo. Kažu da je naredba zabrana, naredjeno je da šutimo, da je naredba za šutnju u isto vrijeme bila zabrana priča, ne bi on govorio šta da je zabranjeno? Jer se razumijemo? Ma kako? Ko rekao razumijemo se. Dobro. Pos, ovdje je Ashab Reka u Zedimnu i kaže, pa kada je objavljen ajet, u okumu li kalitim, i pred Allahom ponizno sojite, kaže, naređeno nam je da šutimo, a zabranjeno da pričamo. Kada ja tebi naredim da šutiš, ili ti narediš nekome da šuti, nije bitno, Da li to znači da mu je zabranjeno da priča u isto vrijeme? Ova olema kaže, shodno ome hadisu ne znači, jer je ashabre kao naređeno nam je da šutimo, a zabranjeno da pričamo. Pa kažu da je naredba za šutnju značila zabranu priče, ne bi on šta, govorio da je zabranjeno da priču na greku naredba za da šutimo i za, jasno, pa jel on dozorio da pričamo, pa što me to pita, živio naredba za šutnju i zabrana priča, nemoj mi to pitati. Redu. Kažu dok je spomenuo oba dvije stvari, da šta. Naredba za određenu stvar ne znači zabrana onoga što je suprotno šta? Njoj. Jer u redu sada. No međutim ovo je, istimbalt i, i zaključio, ne ali osnovni znači, braći ukazuje koliko je lema, znači, znači dole sa, sa dubine mora vadi one bisere, znači zna, iz tih hadisa. I to, mi možemo ovako preletiti preko hadisa, vide znači hadis, vidimo ga i preletimo, nešto svatimo izinjeno međutim, svatanja uleme leme su bila pa su da znači, cita fikska pravila izvlačili znači iz hadisa. I u suni fik ništa nisu drugo nego pravila uzeta iz Korana i sunneta. Protokon sun fik nije bila ovaj, ovaj nije bila nauka, pa zato u vrijeme poslanika sam kao nauka, kao što nije, poznat, jel, kao što nije bilo poznato. Teždit bilo poznato te neke nauke koje su nakon toga došle, ovaj i dobile je ovaj posebna imena i znači definisane kao znači zasebne ili discipline u u šerijatu. U svakom slučaju Ovo ovaj ne bi se mogli uzeti toga hadisa, jer možemo kazati da je došla, naređeno nam je da šutimo i zabrajem da pričamo kao šta? Potvrda, je li tako? Potvrda. Kad kažem sjedni tu i nemoj da se pomjerio. I nemoj da se pomjerio, šta? Još pojačanje znači onoga što je rečeno. Sjedni tu i ne pričaj, ni riječ. Pa dobro, ne pričaj je to, je to. ne pričaj ništa. No ni riječ je pojačanje, znači to toga tako da... Ne bi se moglo znači i za oga leključka ono što je poslušnjeno sastrisno svetljeno.